Og denne podcast ser vi på de praktiske og ideologiske kampe, som vil præge 20'ernes digitalisering. Det vil sige det liv, vi lever på og omkring eh, internettet. Og til det kan jeg sige velkommen til dig, Kristel schalte Du er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Og velkommen til dig, Karen Melger. Du er medlem af Europaparlamentet for Det Radikale Venstre. Det er jo ikke mere end halvandet årti siden, at Facebook øh, tilbød sig til de amerikanske hejskoleeleverer. I dag er en stor del af vores sociale liv knyttet an til de digitale platforme på Twitter, og Facebook, og Instagram og YouTube, bare for at nævne nogen. Google følger vores mindste bevægelser, nationalstaterne registrerer vores interaktion med dem. Big Tech, som det hedder, sælger os og vores liv som data, og teknologien er den moderne tids både økonomiske konkurrenceparameter og sikkerhedspolitiske flanke. Hvor efterlader det os som europæere, og hvad er planen for digitalisering i det årti, vi er gået ind i? Det er det, vi skal tale om de næste godt 40 minutter. Og det er jo en kæmpestor udvikling, vi har været igennem bare de seneste par årtier. Hvordan vi beskriver den her digitale verden, som vi befinder os i lige nu, Christel? Det er en total forandring af vores liv, vi ser med digitaliseringen. Jeg er tilpas gammel. Jeg er 53, og jeg kan huske, da jeg var barn, at man talte om, at vi skulle kunne få en telefon, vi havde med os i en håndstørrelse. Og jeg tænkte bare, at ja, ja, den er god. Men det er også dengang, man talte om, at vi at jeg skulle flyve i vores bil. Det er ikke blevet til virkelighed nu, men er på vej. Men det er bare det her med, at hele vores liv er forandret. Totalt på alle ledere kanter. Og det sætter sig selvfølgelig i, hvordan vi lever. Der er gode ting i det. Det er nemt og behageligt og bekvemt og let adgang til det hele. Der er også ting i det, som er bekymrende. Altså, hvad, hvad fører det til med den overvågning af os? Hvor man kan alt, kan alt om, hvor vi er henne, hvornår vi er, hvem vi samtaler med osv. Så, så, så der er både fordele og ulemper. Men en ting er sikkert, det er, at det er med til at forandre vores liv. Hvad siger du, kan. Hvordan er det at være europæer i dag i det her digitale jo. Det er nemmere at være europæer i dag i det digitale liv, men du betaler også en pris for det. For ja, halvandet år ti siden, der troede vi, at demokratiet ligesom ville gå viralt med den digitale udvikling, at det ville sætte befolkninger, der var undertrygte, i stand til at bringe deres diktatorer ned. Det gjorde det også til en vis grænse, men så fandt, man, så fandt diktatorerne ud af, hvordan de kunne bruge nettet til at undertrykke deres befolkninger, og vi ser at internettet bliver lukket ned, når der er valgsteder, hvor man ikke ønsker, at befolkningerne skal være oplyst. Og vi ser også, at i stedet for, at vi som forbrugere får mere magt, og at de små virksomheder kunne konkurrere med de store på en nemmere vis, at så har de store lukket sig inde om sig selv, og lukker de andre ude, og giver forbrugerne mindre oplysninger om, jamen, hvad er det egentlig, du ser? Og hvad er det for nogle produkter, du er i gang med at købe? Så lige nu så er vi stået efter halvandet og med det vilde Vesten, hvor vi tænker, at det her, det løser sig selv, uh, udviklingen går fremad, og det går godt, og skal se på, at vi har et marked, som ikke er reguleret i forhold til forbrugersikkerhed, det er heller ikke reguleret i forhold til konkurrence, og det er heller ikke desværre reguleret i forhold til, hvilken indvirkning har det på vores demokratiske dialog. Du sidder jo i retsudvalget, Karen. Hvad er de største uh, rets sikkerhedsmæssige faldgrupper her? Kan du pege på en, to, tre? Det er, at man går, går for meget i den ene eller den anden grøft, øh, og siger, at vi skal bestemme, hvad det er, du må offentliggøre på nettet, enten som lovgiver eller som platform. Eller også, at man siger, at det hele skal bare være frit, og vi må ikke regulere noget som helst. Den, den sidste grøft har vi sådan levet i, øh, mere eller mindre de sidste 10 år, og nu betyder det, sig, at vi skal holde platformene ansvarlige for hvordan det er, de agerer, og også holde dem øh, til ansvar for jamen, hvordan er det, de indretter deres algoritmer, hvordan er det, at de bruger vores data sådan så, at vi som samfund har mulighed for at kigge dem i kortene, fordi der har vi ikke nu. Christel, du sidder i udvalget for om det indre marked og forbrugerbeskyttelse, og, og også det særlige udvalg om kunstig intelligens i en digital tidsalder. Hvad synes du er de største retssikkerhedsmæssige faldgrupper, der er i den her tid? Oh, jeg synes, der er mange af dem, men det er selvfølgelig den der balance i forhold til privatlivs fred. Altså, vi kan tracke enhver bevægelse og vide enhver synspunkt, du indtager, hvem skal have adgang til de her data. På den ene side er der gode forretningsmodeller i det, der er jobs, arbejdspladser og letter liv, men der er også nogle bekymringer knyttet til det. Lad mig give et eksempel. Jeg ved, at man for eksempel... Når man, øh, bankerne for eksempel, når de skal vurdere, om vi er kreditværdige til et lån, så står de i den situation, at de, vi skal sende vores årsopgørelser ind, at de kigger på vores indtægter og vores formue og øh, vores forbrugsmønster og sådan noget ting der. Det tager et par uger, inden de finder ud af, at man, man er værdig til et lån, men man ved i virkeligheden, at man bare kan bruge vores telefon. Og øh, man har fundet ud af, at øh, hvis man kigger på, hvor, hvor, hvor god du er, eller hvor dårlig du er til at sætte din telefon til ladning, så har man en fornemmelse af, hvor risikovillig du er, og dermed, hvor tryg det er at give dig et lån eller ej. Skal vi ind i en verden, øh, hvor vi lader dem bruge de her informationer øh, om os, øh, eller ej, øh, det, er, det er det, den digitalisering kan. Det er sådan, kan. rent psykologisk, hvis I det her. Altså, rent psykologisk, hvor tit man oplader sin ja. telefon. For, den, for, men, hvor tit er noget? du villig til at lade den... Altså, for, det handler om risikovillighed, og dermed kan man stole på det eller kan, kan man ikke hænges. Hvor tit lader du din telefon øh, nærmest være tæt på at løbe tør for, for strøm hænges? Øh, og øh, da jeg hørte om det her eksempel, så synes jeg for mig, det var meget øh, interessant, fordi jeg er sådan en, jeg jeg, jeg, jeg, jeg hader, at min, min telefon løber tør for strøm, <laughs> så jeg kunne se det for mig. Min telefon tør hele tiden. Så, <laughs> så måske ville jeg være sådan en bankerne bare kunne kigge på det der og sige, vi vil gerne give dig et lån, og der er en så der vil de måske vil være lidt mere betænkelige ved det. Er det men for... klart meget. Men, men for mig er det sådan meget eksempel på Altså hvad er det, man egentlig kan med den her uh, kunstig intelligens og uh, digitaliseringen? Man kan springe nogle led over, men vil vi acceptere et samfund, hvor det er det, man gør, eller vil man uh, ikke? Og det er vel i virkeligheden det, der er kernen i det her. Hvad er det for en type samfund? Hvordan skal vi regulere? Jeg selv tilhænger af, at det, der er ulovligt i den digitale verden, også skal være ulovligt på nettet. Det indbefatter faktisk, at man vil skulle lave nogle restriktioner for mennesker som, altså på nettet, som vi gør i den virkelige verden. Men det, der er nogen, der mener er for meget, fordi for internettet bare skal være totalt frit, og der ikke må være nogen begrænsninger. Så der er mange diskussioner i det her, både for, som forbruger, men også som, som borger. Hvor langt skal vi gå? Hvad vil, hvad vil vi med vores samfund? Og jeg synes, vi skal regulere, men vi skal selvfølgelig ikke overregulere. Der er jo meget stor forskel på, hvor digitaliseret vi er i Europa. Heroppe i Norden er vi ret langt, i Danmark er vi vældig langt. Og det betyder, at der er en privat komponent, og så er der en offentlig komponent. For meget information om borgerne er jo registreret af det offentlige og benyttes af det offentlige. Hvilken betydning har det, om data lukkes af det offentlige i forhold til private, kan? Det har en, en ret stor betydning, fordi at det offentlige jo har, har mulighed for at bestemme over os som borgere på en helt anden måde, end de private virksomheder har. Men hvad der er fælles for de to, det er, at jamen, vi skal have viden om, jamen, hvad er det, der bliver lukket om os, og hvordan er det, det bliver brugt, sådan så, at vi kan reagere over for det, hvis der er noget, hvor man tænker, at man går over grænsen. Det her eksempel, som Christel havde med, med bankerne, som tjekker, hvor tit du oplader din telefon. Det skal jo være noget, der er rationelt begrundet, og også noget, som er åbent, sådan så, at man ved det som forbruger, når du går ned i din bank, at de tjekker den slags oplysninger om det, og så skal man have en debat om, det er noget, man accepterer. Og så er der den fare også ved at at bruge de her meget store datamængder på og analysere på folk, hvis du ikke får det da rigtige data med ind, så kan du godt komme til at lave nogle fejlslutninger. Især hvis det data, som du har, er indsamlet på grund af fejlslutninger. For eksempel, øh, hvis du nu skal ud og ansætte nogle folk, og gerne vil finde ud af, hvem er det, vi skal ansætte til chefstillinger i banker eller store amerikanske virksomheder, og man så kun ser på, jamen, hvem er det, der allerede er blevet ansat. Så vil man, hvis man bruger det som det eneste datagrundlag, så kan man risikere at gentage og forstærke fejltagelserne fra tidligere. Men der er forskel på det private og det offentlige. En gang imellem, så kan det have den fare, at du fra det offentlige kan bede privat om at få adgang til oplysninger. Så hvis man er bekymret for, at der er ikke demokratiske kræfter, som ønsker at bruge oplysninger, så skal man også tjekke, hvad er det for nogle virksomheder som, og databanker, som har oplysninger om os alle sammen, fordi de kan blive pålagt og det. Bare et supplement til det der. Bare lige først lige starte med at sige, bankerne gør ikke det der med ladning, men når man tjekker øh, opladninger til telefon, men man kan skære nogle forretningsgange ned, fordi man ved åbenbart på baggrund af de her metadata om os, at det øh, giver det samme som at gennemgå vores øh, det, årsopgørelser. Men i forhold til det offentlige og det private, det er meget sjovt det her, fordi det er en af de steder, hvor jeg oplever, der er en stor forskel på os i Europa i forhold til, hvem der skal have adgang til vores data, hvordan vi bruger dem. Vi har i Danmark sådan overordnet set en enorm stor tillid til vores offentlige myndigheder. Vi har ikke oplevet overgreb fra staten, og derfor er vi sådan nogenlunde trygge. Vi føler også, der er politisk kontrol med, hvordan man gør det, og hvis ikke der er så bliver det det i hvert fald, fordi så stiller man en minister til ansvar inde i Folketinget. Men i Tyskland for eksempel, hvor de jo har oplevet øh, overgreb for to systemer, både først fra nazisterne og bagefter øh, i DDR øh, i Østtyskland, så har man et helt andet og meget mere bekymrende syn på, øh, at det offentlige skal kunne samle data ind øh, om os og bruge dem. Og det er måske det, der viser på svært, det kan være at lave lovgivning fælles lovgivning i Europa, der skal dække det her spænd her. Vi er måske de mest yderliggående med tillid til det offentlige i Danmark, og så tyskerne dem med den anden modsatte retning som har mindst mulig tillid til deres myndigheder. Hvordan balancerer man det her? Jeg tror, vi bliver nødt til at lovgive forskelligt afhængig om det er offentlige eller private virksomheder, så om der er en kommersiel interesse eller en samfundsinteresse. Men lovgive bliver vi nødt til, og vi bliver nødt til at finde en balance i det her. Det kan være sundt i Danmark, at vi også forholder os til det på en anden måde, end vi plejer, samtidig med, så vil vi også synes, det var synd, hvis vi lavede så meget tung lovgivning, at det, der er noget af det, der er kittet i Danmark, vores gensidige tillid også helt forsvinder. Men det viser bare nogle af de udfordringer, vi står overfor, når vi skal lovgive digitalt i Europa. Nu er det lidt synd, at det her ikke er fjernsyn, fordi så kunne man se, at jeg sad og nikkede og smilede, mens Kristel talte, fordi vi, jeg er meget enig i den tillid, som vi har til det offentlige. Skal vi bevare også de goder, som vi har ved den store digitalisering, som vi har i det danske samfund? Det, som er vigtigt, det er, at vi har, har offentlighed om det, og at vi er forsigtige med folks data. Jeg synes, at et eksempel har været den her Smittestop-app hvor man valgte at sige, at vi ikke vil ikke risikere, at der kan ske datalæg fra en central database, eller dataen bliver misbrugt. Derfor så lærer vi det decentralt, sådan så at vi er forsigtige på forhånd, selvom det ikke er fordi, man har mistillid til den danske regering på det. Mm -hmm. Problemet med Europa er, at vi jo har en masse teknologi, men vi har næsten ikke nogen digitale platforme af sådan nogen øh, væsentlighed. EU står for mindre end 4% af markedsværdien af verdens 70 største digitale platform. USA står for 73%, og Kina står for 18%. Og EU er jo et kæmpemæssigt marked med en halv milliard rimelig rige forbrugere. EU leverer en fjerdedel af indkomsten til både Facebook og Google – og når man ser den her industriudvikling, som der har været på det område, så er det jo altså USA og Asien, som har taget den her bold og har pisket sted med den. Hvorfor er det, Europa ikke er med i det her felt, Christian? Vi har været for langsomme og for dårlige. Vi har simpelthen ikke forstået, hvor vigtig den her digitalisering var, og vi har måske også været for tidskrævende, fordi når vi laver lovgivning, tager det lang tid. Så vi har ikke været opmærksom på det, men EU-kommissionen har, har jo to indsatsområder i den her mandatperiode. Det ene er den grønne omstilling, og det andet det er den digitale. Og i den digitale, så har der været en intention om, at EU skal være førende på kunstig intelligens, fordi vi ikke har nået at komme med på de andre områder. Og vi vil gerne finde sådan en tredje vej. Altså amerikanerne, det er en meget privat, øh, både private investorer og private firmaer der styrer den her udvikling, og de får bare lov at køre af. Og så har du den kinesiske, det er den omvendte, der er det, det staten, der ejer øh, både viden og indsigt og investerer i, i, i det her med det digitale. I Europa vil vi gerne sådan en, en anden vej, hvor vi både sikrer borgerne deres... Øh, Privatlivet, retten til at privatliv og deres data er beskyttet, men vi vil også gerne have øh, forretninger og erhvervsliv og jobs ud af det her, og det vil vi så gerne gøre i forhold til den kunstige intelligens. Øh, men hvordan gør vi det? Og det er det, der er det lidt svære, men, men øh, i, der er lavet sådan en, en strategi, en datastrategi, en europæisk datastrategi, eller vi er i gang med at lave den, som mm. handler om at kigge på hvad der skal til for, at EU kan være førende, ikke mindst på, på den kunstig intelligens. Og det handler om måske i højere grad at bruge fællesskabets data. Vi har i Danmark for eksempel Danmarks Meteorologiske Institut, som har indsamlet, betalt af skatteborgerne, indsamlet hverdata og gør det stadigvæk. De data er nu lagt ud til, til offentlig altså offentlige, tilgængeligt til alle, der har lyst til at bruge dem. Det vil vi gøre overalt i Europa med den her type data, sådan at vi ligesom kan give noget til fællesskabet ved fællesskabets data, men selvfølgelig også stille krav til dem, der så skal bruge det. Noget af det handler om, at de her digitale platforme for eksempel, skal til at betale mere skat mm. i, i Europa, så de også medfinansierer øh, det marked, de tjener penge på. Øh, noget af det handler om at have nogle meget strikse krav til, hvordan man eller strikse, men i hvert fald faste og gode krav til, hvordan man bruger det. Men vi er opmærksom på det. Vi er bagud, både i forhold til investeringer og i forhold til at håndtere det på den rigtige måde med lovgivning. Og noget af det skyldes måske, at vi i Europa er meget god til at lave meget teknisk, tung, langsomlig lovgivning. I USA, der har de ikke lovgivning i samme omfang, mm. som vi har. Æ, måske skal vi lære lidt af, at vi kan lave et lidt mere let regime, så vi hurtigt kan komme i gang. Regulere selvfølgelig, øh, men hurtigt at komme i gang, og måske være med til at sætte standarderne for, øh, hvordan man udvikler kunstig intelligens. Kan han siger du? Jeg bekymrer mig egentlig lidt mere over om, om USA og, og nogle af de store lande i Asien overhovedet har regulering på de her områder, hvor vi i Europa siger, at vi vil gerne sørge for, at det ikke bliver misbrugt. Vi vil gerne sørge for, at du som stor virksomhed ikke kommer til at opsluge de andre, fordi du er blevet så stor, at du kan opkøbe dine konkurrenter, eller fordi at det er et digitalt næsten monopol, at du så kan, kan lukke folk ude. Og det industridata, som Christel netop nævnte, hvor DMI er et eksempel på, på værdata, men også data omkring, jamen, hvor er det lygtepælende, står på vores gader og stræder. Det er data, som ikke har noget med, med vores personlige liv og færden at gøre, men er, er neutral data, som vi bør stille til rådighed til virksomheder og startups og forskere, sådan så, at vi kan bruge al den her data til at udvikle noget nyt. Og der er det, at vi prøver at sige, i stedet for at være være defensiv og hele tiden løbe efter de andre, så skal vi prøve at sørge for, at data i det her meget digitaliserede samfund, det kan godt være, at nogen af os er lidt mere bagud end hinanden i Europa, men vi er betydeligt mere digitaliseret end andre lande og industrialiseret og bruge det her industridata på tværs af EU, sådan så at en virksomhed i Danmark godt kan bruge data, som andre har indsamlet i andre lande og dermed Danne et digitalt indre marked, som man efterhånden har snakket om i flere årtier, men vi endnu ikke har opnået. Og det vil kunne hjælpe vores virksomheder. Jeg spurgte Christiane Vejlø, som er direktør for Media og en af Danmarks førende eksperter i digital kultur og digital content og forhold mellem mennesker og teknologi. Og hun er også medlem af Data -etisk råd. Hvad der egentlig er på spil for EU på det her digitale område? Og hun svarede sådan her. Citat, det er et spørgsmål om at finde den rette balance mellem at gennemføre en fra brugerens perspektiv ansvarlig og rigtig digitalisering med fokus på privatlivsrettigheder, og samtidig sørge for at give konkurrencedygtige forhold for europæiske virksomheder på det globale marked. Og her har Europa jo sovet i timen, USA har miljøet og kulturen og brain trust, især i Kalifornien, og USA har også en størrelse, hvor det er nemt at skalere op. Og Kina har blandt andet fordel af ikke at have gdpr og samme krav til at skulle tage samme hensyn til brugernes rettigheder og privatliv. Og GDPR er jo databeskyttelsesforordning, også kaldet person-data-forordningen fra EU. Hvem er det, der har ansvaret for den her udvikling? Altså det her med, at Europa er blevet hægtet af? Altså jeg synes, vi har jo alle sammen ansvaret for det på en eller anden måde. Vi har ikke investeret nok i forskning. Vi har ikke investeret nok i vores europæiske virksomheder. Vi har skabt for små bokse øh, til, at virksomhederne kunne vokse til at blive globale størrelser. Og så er spørgsmålet, skal man lave små kravlegårde, som der er nogle af de lidt mere protektionistiske øh, lande i Europa, som vi gerne vil have, for at lade vores virksomheder eksistere der? Eller skal vi sørge for, at de får et, øh, en mulighed for at vokse sig store mm. i Europa, sådan så de kan konkurrere også mod de andre øh, i verden? Og samtidig så skal vi synes jeg, at det er, Christian siger meget rigtigt, at vi skal have en regulering som beskytter os som brugere og som marked. Men indtil nu, der har vi kun haft persondatabeskyttelsesfordringen, og så er vi først nu begyndt at se på, jamen, hvordan er konkurrencen mellem virksomheder, når vi taler om en digitalt marked. Og der er vi slet ikke nået i gang med at se på, jamen, hvad betyder det, at hvis du sidder med en meget stor platform, der har alle brugerne? Eller hvad betyder det, når du har øh, hovedparten af data på markedet? Hvad gør det i forhold til, at der er nogle andre, der kan konkurrere med dig? Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvem der har skylden. Det har vi selvfølgelig alle sammen lidt, men, men, men det, altså, jeg tror også, det er fordi, vi har et andet regulatorisk regime i Europa, end man har i USA. Mm. Og det gik meget tydeligt op for mig, da vi arbejdede med hele den her dieselgate, altså den her skandale med øh, folkevogn, som ikke overholdte reglerne. Men det blev opdaget, dem blev opdaget i USA. Ja. Øh, og, og, og jeg var med i det udvalg at arbejde med det her og, og lærte rigtig meget om forskellen på vores måde at lave lovgivning på. Det jeg tror simpelthen et spørgsmål om, øh, skal jeg sige til lytterne, at, at folkevogn havde sagt, at de kørte et vist antal kilometer på per liter diesel, og det viser sig at være helt forkert. Det, det, det var simpelthen svindel og bedrag. Det gjorde amerikanerne ud af ved at køre bilen eller teste den. Ja, de ja. havde simpelthen en, en, en miljøorganisation, en NGO, som, mm -hmm. som lavede test af bilerne og fandt ud af det her. Mm -hmm. Men det der så er i USA, det er, der har, de simpelthen, altså, det har en, en forureningsgrænse, og hvis du går op over den, så bliver din bil, som er taget af markedet. Så kan du ikke få lov at sælge, før det er på plads. De fik kompenseret forbrugerne, Det gjorde en masse ting. De har slet ikke et komplekst miljølovgivningssystem, som vi har i Europa. Jeg er egentlig meget glad for vores miljølovgivning i Europa, men den er meget kompleks. Og det viser så, at den var åbenbart heller ikke god nok. Fordi det er ikke var det europæiske myndigheder eller myndigheder der opdagede det her. Eksemplet er bare for at sige, jeg tror, det gælder også på det digitale. Vi har meget lovgivning og markedslovgivning og alverdens ting og sager, og det tror jeg generelt er meget godt, men når der så sker noget nyt, som på digitaliseringen, så er vores system måske så tungt, så det er svært. Vi har jo haft masser af virksomheder i Europa, som er startet og har fået en god idé, der er jo dygtige kloge folk i Europa, som har lært meget om digitalisering. Men lige snart det begynder at blive lidt store, så det de bliver købt op af amerikanske virksomheder. Og fordi de har kunne skalere bedre derovre. Måske skal vi lære noget om, hvordan vi gør det her balanceret. Og det tror jeg faktisk også, jeg hører, når jeg diskuterer det her på europæisk plan, at man er i gang med at forstå det her. At, at der skal være en balance i det. Ikke at vi ikke skal have lovgivning, for vi skal have lovgivning. Men, og GDPR er jo et eksempel på en rigtig god lovgivning, men. Så måske bare lidt, ja. Nå, men det, ja, den tager vi en anden gang. Men, men, men på AI, på kunstig intelligens for eksempel, så skal vi, så skal vi sørge for, at vi sætter standarderne, Europa med til at sætte standarderne i verden på den rigtige måde, men samtidig med også gør det nemt at starte virksomheder og blive i Europa. Men er det ikke et problem, at de her platforme ikke er europæiske? At vi ikke har nogle af de her store platforme eller, eller tjenester som er europæiske? Hvis europæiske tjenester kunne konkurrere mod dem, så synes jeg ikke, det ville være et problem, at de eksisterende platforme ikke er europæiske. Det handler om, at vi skal sørge for at regulere det digitale marked, sådan så der er mulighed for at konkurrere, og sådan så, at virksomhederne behandler os som brugere og som forbrugere ordentligt. Jeg mener ikke, at vi skal holde os tilbage med at lave lave lovgivning og regulering på det digitale område. Vi skal være mere smidige, vi skal være hurtigere til at gøre det, sådan så, at vi ikke hele tiden halter bagefter. Men det, jeg synes, jeg ser i USA, det er, at der i virkeligheden ikke er ret meget lovgivning og regulering til beskyttelse. For eksempel, hvis man ser på konkurrenceområdet, jamen så længe at forbrugerne ikke skal betale mere for et produkt, jamen så er karteller og monopoler sådan set i orden. Og det mener vi jo ikke i Europa, at det er sådan, at man har et, et færre marked. Så jeg, jeg synes, at vi skal, vi skal lave en ordentlig regulering, men vi skal ikke holde os tilbage af frygt for, at det vil forhindre vores virksomheder i at vokse. Fordi jeg tror faktisk, at mange forbrugere og brugere gerne vil handle med virksomheder, som behandler dem ordentligt. Og det skal vi være med til at sørge for, at der bliver gjort. Jeg, vil gerne, jeg synes, der er en problemstilling øh, i, at vi ikke har øh, nok store virksomheder i Europa, hvis det, hvis det er på de der systemiske øh, platforme. Og det der eksempel, som måske mange danskere har hørt om, det her med øh, Peter Øve Knudsen, som, som skrev en bog øh, om, øh, hvor han havde barbryster på forsiden. Mm. Øh, som ikke kunne få lov at blive solgt øh, på, øh, på øh, amerikanske platforme, fordi at der var bare brøster på. Øh, ja, og Det var jo, jo, en bog om det, det, den hed men hippie det, Men problemet er jo ikke, at det er en amerikansk platform. Problemet er, at de har en sådan poetansk tilgang til, til kroppen og især kvindekroppen. Ja, det, de jo, det, er jo, men, det gør man, ja, de, fordi de men er at Ja, men det kunne man måske også gøre, hvis man var polak eller øh, italiener. Men Problemet for mig er, at du ikke ved, jamen, hvorfor er det, at det ikke må være der, at du ikke har nogen appelmulighed over for dem. Og det er noget af det, som vi er i gang med at prøve at regulere i forhold til platformene netop nu. Det er at sige, at hvis du er blevet taget noget indhold ned, jamen, så skal du have mulighed for at vide, hvorfor du skal kunne klage over det, og det skal være en uafhængig instans, som skal afgøre det, sådan så at per Ørevisbog ikke bare bliver taget væk, uden at han kunne sig over det på anden vis og gå til pressen. Jeg synes, det er et problem. Vi har mange eksempler på, at den amerikanske moral styrer og regulerer og begrænser europæiske virksomheder. Jeg synes også, det er usundt, at der er så lidt konkurrence. Jeg tror, det er rigtig godt, hvis vi kunne få nogle konkurrerende platforme. Både Google og Facebook og så videre sidder alt for tungt på markedet, og det er jo også en udfordring, som EU-kommissionen deler, og derfor vil vi gerne med den her digitale strategi gøre en indsats for, at vi kan få udviklet flere. Jeg synes altid, det er usundt, hvis der er nogen, der sidder nærmest på monopolligende forhold på markedet, som, som gør, og særligt når det så er så infrastruktur, som vi alle sammen i den grad benytter os af, altså søgemaskiner, eller Facebook, eller App Store, når vi skal købe vores apps til, til vores vi, der produkter. Der er vi jo helt enige. For mig er det bare ikke et problem, at monopolet er amerikansk. Problemet er, at, at der er et monopol. Jeg, jeg, jeg skærer igennem den her spændende diskussion med et citat fra professor på CBS, Mikkel Flyverbom. Han sidder også i dataetisk råd, og han siger sådan her. Jeg synes, det største problem er, at vi har lavet nogle kommersielle aktører fra Silicon Valley, dominerer internettet og den digitale udvikling, og hovedfokus bør for mig at se være, at vi får digitale løsninger på andre vilkår end dem, vi har i dag. Måske ved at investere i digitale tjenester som en form for velfærdsydelse, ligesom sundhed eller anden infrastruktur. Og det er jo et spændende input, Christel, fordi skal det være sådan, at i stedet for Microsoft, at de skal have store ens data og være den, der er ligesom infrastrukturen, skal det være staten? Ikke nødvendigvis. Men hvis det er det, der skal til for, at man kan skabe et alternativ, så vil jeg ikke afvise det. Men jeg, jeg, jeg vil gerne have mulighed for, jeg synes, det er en god idé, at markedet kan gøre det her. Mm -hmm. men, men markedet har jo nogle fejl øh, i sig, øh, fordi at, at vi kan jo se, at det bliver monopoliseret. Øh, og, og derfor så er der noget af det, vi gør i dag, som ikke er, som ikke er godt nok. Mm -hmm. øh, og, og så må vi måske bruge offentlige, jeg foretrækker, vi bruge offentlige midler til at sikre, hjælp til, at vi kan få skabt nogle nye, store, ikke nødvendigvis kæmpestore, men, men større platform, som, som kan konkurrere med de her store amerikanske virksomheder. Men jeg er enig i, at vi skal gøre tingene på en anden måde, og, og jeg er også enig i, at noget af det er den her kommersialisering, der ligger i det. Altså jeg tror, Facebook for eksempel, som jo startede som et fint socialt netværk, men som endte med at blive kæmpestor kommersielt, mm -hmm. og som i dag i den grad styrer, hvilken, hvilken viden og information folk får, det, det, det synes jeg er blevet for stort og for voldsomt og for kommersielt. Og, og der, det så jeg gerne, at vi kunne gøre noget ved. Hvad siger du, kan? I, I stigende grad, så er det... Velfærdsydelserne er blevet digitaliseret, vores interaktioner med det offentlige er meget digitale og bygger på nogle digitale systemer. Og der tror jeg, at det vil være fint, hvis man udviklede nogle af de her ting mere i de offentlige forvaltninger, sådan så, at man ikke gjorde sig helt så afhængig af kommersielle virksomheder. Jeg synes, det er problematisk, når man laver udbud, som der kun er 1, 2, 3, IT-virksomheder i Danmark, som kan overhovedet have kapaciteten til at løse, fordi jamen, så har vi heller ikke en, en reel konkurrence på det her, og vi offentlige bliver afhængige af de her virksomheder. Hvis vi for eksempel tager uh, på folkeskoleområdet og også uh, smittestop-appen, jamen der er det den samme uh, IT-virksomhed, som ganske vist er dansk, men som har budt ind på dem begge to og fået lov til at lave det. Vi skal være bedre til at lave offentlige udbud, som er mindre, og så synes jeg faktisk, at vi skal lave mere den digitale udvikling i de offentlige forvaltninger og myndigheder, fordi at det er en så integreret del af, hvordan man agerer som myndighed og interagerer med borgerne. Hvis man ser på det næste årti, og man forestiller sig, at man står sådan der i slutningen af 2029, hvad skal der så have været sket på det europæiske område for, at du er tilfreds, Christen? <laughs> meget stort spørgsmål. Vi skal investere investeret massivt mere i det her område her. Vi skal skabe en mere balanceret konkurrencesituation. Vi skal have flere aktører på markedet. Og så skal vi jo bare i det hele taget have sikret, at digitaliseringen er bredt ud og brugt ordentligt og til fordel for alle mennesker. Det er den jo ikke i dag. Så der skal ske meget. Vi har huden travlt til at komme i mål ved den her digitale omstilling. Men jeg tror på, at det kommer til at ske. Hvad vil du gerne se? Okay, at vi får åbnet motorhjelm op på nogle af de her digitale virksomheder og platforme, sådan så, at vi kan føre kontrol med, hvad er det, at de yder over for os, hvad er det for noget data, de laver, og også sådan så, at det, der kan blive konkurreret med og på dem, sådan så at man kan komme som en konkurrent og tilbyde en anden tjeneste end den, som, som Facebook eller Google eller YouTube gør. Og så skal vi bruge datadigitalisering mere og bedre, sådan så at vi kan få innovation og vi kan få bedre ydelser til vores borgere, sådan så at vi kan få sprunget et par forretningsgange over, men på en måde, som er åben og transparent. Mm. Vores egen kommissær og vicepræsident for Europakommissionen Margrethe Vestager har jo ansvaret for det digitale Europa, som vi ved, for at tage Europa hen sted, hvor vi er parat til denne her digitale tidsalder. Og hun har udtalt i en tale i starten af det her år, vi skal vide, hvad vi taler om, når vi siger, at vi skal være parat til den digitale tidsalder. At sikre, at europæerne har de rette færdigheder, eller taler vi faktisk om, at virksomhederne skal finde den finansiering og de data, som de har brug for? Men det er lige så vigtigt, at vi også taler om det modsatte, at vi tilpasser digitaliseringen til vores europæiske værdier. Hvad betyder det? Det betyder vel, mm, sådan firkantet, at vi skal ikke lade udviklingen styre os, men vi skal selv styre udviklingen. Og vi skal sørge for, at alle kommer med, vi skal ikke efterlade nogen. Det er øh, flot sagt. Det er flot sagt, men, og det, men det er jo også helt seriøst, fordi... Øh, Altså, vi ved jo i Danmark for eksempel i dag med digital post at der er nogen der ikke åbner deres digitale post fordi at de simpelthen ikke følger med og ikke kan overskue det eller for travlt. eller, for travlt, eller mm. et eller andet og så får vi jo ikke alle med så får de ikke de informationer de skal have de kan ikke reagere på de ting de skal og så videre så spørgsmålet om vi har fundet den rigtige løsning ved at tvinge folk over på det jeg siger ikke at man ikke skal jeg siger bare at der er i hvert fald nogen der bliver efterladt på på perrongen. og det er det vi har brug for at få sikret at ikke sker de næste 10 år i Europa når vi kommer til Stine Ræde digital. Digitalisering i skolesystemerne, i sundhedsvæsenet osv. Og, og men, men i stedet for kun at se det sort og negativt, og får vi nu alle med, så tror jeg også, man skal se på det som, at digitalisering kan være med til at hjælpe os med at løse nogle af vores store samfundsudfordringer. For eksempel klimaudfordringer. Vi kan få data, og vi kan agere på data, og vi kan indstille vores varmeapparater bedre osv. Så, så, så jeg synes også, man skal huske, at der også er nogle positive ting i det her. Men vi skal selvfølgelig have alle med, og det, skal vi. det kræver uddannelse. Hvad betyder europæiske værdier i den her... Det betyder sådan noget som, at vi kan konkurrere med hinanden. At du kan komme med en god idé og være et bedre firma og have en færre mulighed for at konkurrere med Facebook og med YouTube. Det betyder, at vi sætter fokus på at myndiggøre borgerne frem for at tvinge dem til ting. At de har mulighed for at kigge myndighederne i kortene og også virksomhederne i kortene, sådan så at vi får indarbejdet vores værdier omkring konkurrence, fri konkurrence, åbenhed og transparens og demokrati, ind i de digitale løsninger, frem for bare at tro, at de kommer af sig selv. Mm. Og sørge for, at når vi laver digitale løsninger baseret på, på store datamængder, at vi har alle med, og vi ikke kun for eksempel har brugt data fra mænd, eller data fra bestemte samfundslag i samfundet, sådan så at de digitale løsninger rent faktisk kommer til at fungere til gavn for samfundet, til for den enkelte borger og for alle i samfundet. Hvis vi lige altså det her, nu så altså tænker man jo at det her, det kunne meget vel være sådan et politikområde, hvor der er en masse fine taler og hvor i virkeligheden bare sådan en ekspresstog der bare kører og efterlader de der skoletaler på paronen. Hvad er det der er i den europæiske værktøjskasse? Altså hvad kan man rent faktisk gøre for sådan konkret med politik for at bevirke en forandring øh, på, på den udvikling, vi ser nu, Karen. Man kan stille platformene til ansvar for at sige, at hvis du laver en afgørelse om, at du fjerner på R. bog, så skal han have mulighed for at klage over det. Du skal være åben omkring, hvad det er for nogle kriterier, det er. Det skal ikke være platformen selv, der både skal være dommer og anklager øh, i sådan det et spørgsmål. Og det skal være sådan et kriterie fra Europa til Facebook? Nej, men de skal Eller... fortælle, hvad det er. Og de skal stå til ansvar for, hvad det er, de fjerner eller ikke fjerner. Der skal være en dialog med dem, sådan, så det ikke bare er fine, Og eller så lukker man Facebook ned på det europæiske kontinent? Eller? Man stiller krav til dem, og krav om, at der skal være åbenhed om det. Vi ser lige nu med den amerikanske valgkamp, at der er de her annoncebiblioteker, at de lige pludselig er forsvundet fra Facebook på konti. Og der skal vi ikke bare være frivilligt, om Facebook vil åbne op for, jamen, hvem er det, der betaler for annoncering hos dem. Men det skal være et krav fra myndighedernes side at sige, at vi vil have åbenhed omkring, jamen, hvad er det for en øh, betalt annoncering, der er der. Hvem er det, der betaler det? Sådan så, at vi kan se på, jamen, er der for eksempel indflydelse fra Rusland eller Kina i vores valg. Christel, hvad, er, hvad kan man tage op af værktøjskassen her? Hvad er det, Europa skal gøre konkret? Vi er et kæmpestort marked med næsten 500 millioner mennesker et ekstremt attraktivt marked for alle virksomheder i hele verden, som gerne vil sælge til Europa. Og det er vores største styrke, og det skal vi bruge. Og derfor skal vi stille krav, hvis man skal handle på det på eller medborger på det europæiske marked, så skal man efterleve vores regler. Og, og, og derfor så kan vi stille nogle krav, og vi skal håndhæve det, vi skal have bedre lovgivning. Og så synes jeg også, at Karen har ret i det her med transparens. Må jeg lige give et lille eksempel på det? Vi kender alle sammen det her, når vi er på nettet. Så nogle gange så bliver vi bedt om, at man skal tjekke om vi er en eller, også? altså hvor mange billeder har lyskryds ja, ja, Men, men, men, det, men her, det, det handler om transparens, det vil sige at nu, det er. Vi tror, det er, fordi, at computeren skal tjekke, om vi er en robot. Det ved de udmærket godt, hvilket er, fordi, at det, fordi det handler om, hvor hurtigt vi bruger musen. Så, så vi, vi tror, at vi er med til at fortælle, vi er en robot. I virkeligheden er vi med til at lære de selvkørende biler, hvordan de læser trafikken, øh, trafiklys, øh, fodgængerfelter, øh, bjergbilleder og den slags. Hvorfor kan man ikke bare sige det til os? Vi er med til at oparbejde en database, som gør, at øh, de selvkørende biler kan, kan gøre det. Jeg tænker, det har ikke disse at gøre med, om vi er robotter eller ej, for det kan man tjekke på anden vis. Så for mig handler øh, det her med digitalisering også om ærlighed og gennemsigtighed. Øh, vi ville da alle sammen synes, det var cool at være med til at hjælpe til det her. Så hvorfor er det, vi har behov for at få det til at se ud som om, at, øh, at vi skal identificere, om vi er en robot eller ej? Det er for at hjælpe en billeddatabase til selvkørende biler. Det er det, jeg synes, vi kan i Europa normalt. Fordi normalt er vi gode til sådan noget. Vi, vi, vi synes ikke, at folk skal snydes. Øh, de skal have, det skal være tydeligt og gennemsigtigt. Når det vi, så vi kan lave en bedre lovgivning, og så kan vi ikke med for at få den håndhævet, fordi vi er et ekstremt attraktivt marked. Er der nogle politiske brudsfriladere i Europa på det her? Er der nogen lande, der der ved noget og nogen der er noget andet? Altså hvor, hvor er linjerne her og både politisk og, og geografisk? Der er Udflader i forhold til, hvor, hvor stærkt man skal håndhæve den europæiske lovgivning, og der tror jeg, at Christel og jeg er nok er, er forholdsvis enige om, at når vi laver europæisk lovgivning, jamen, så skal den også håndhæves i alle lande. Hvem, hvem er uenig i det? Der er blandt andet nogle af mine tjekiske kollegaer, som ikke synes, at vi skal have mere EU-lovgivning eller flere EU instanser som får magt over lokale og du myndigheder. Det er en del af den liberale. Jeg en del af den liberale gruppe. Ja. Og siger, at det er meget liberalt, at vi ikke skal have mere regulering. Men hvis det er men hvis vi har regulering, så mener jeg, at den skal håndhæves, og jeg mener, at det er til gavn for både borgere og virksomheder, at vi har en regulering, som bliver håndhævet. Fordi ellers så er det de store platforme, som begynder at lade som om, de regulerer sig selv, men kun gør det der, hvor det ikke går ondt. Jeg oplever måske, altså dels er der i forhold til frihedsrettigheden, eller privatlivsdiskussionen, altså hvor, hvor voldsomt skal man gå til det her. Det, det er måske lidt lande, som jeg sagde før, Danmark-Tyskland. Men der er også en fuldstændig klassisk kamp rød-blå. Hvor meget skal du regulere på virksomhederne? Hvor meget skal, altså for eksempel vores indstillinger på, når man køber en PC eller en telefon, hvor, hvor, hvor, hvor højt skal forbrugbeskyttelsen være fra starten af, og hvor lav skal den være? Og, og der siger den røde side, min side, hvis jeg vil gerne have så høj som muligt indstillet, så kan du vælge at, at skalere ned hvis ikke du vil have så høj en og virksomheds, og den blå side siger det omvendte, vi skal have så lave som muligt øh, en, en øh, privatlivsindstilling, men så kan man jo bare, man har retten til som individ at skal lære op. Øh, og det er sådan en fuldstændig klassisk kamp mellem rød, blå, mellem højre og venstre side af salen. Det ser vi på det digitale. Jeg synes, det er en, især en interessant diskussion på det digitale, fordi at det så ofte er den her valgfrihed, som øh, bliver illusorisk. Altså du tror, du har en valgfrihed, men du bliver nudget til at uh -huh. vælge det, som virksomheden gerne vil have. For eksempel, vil du have cookies, eller hvor du ikke have cookies, og så gør man det, for ellers skal man ikke komme ind. Eller? Ja, og så ja. siger man så, ah, men det er så fint, bare du har ret til selv at skal lære op på dine privatlivsbeskyttelsesindstillinger. Men grund til, at man ikke vil have det fra virksomhederne side af til at starte med, det er, at hvis det bare låter som fast, så skal leder folk ikke ned, og så fik de færre data om os. Men nu kan de give os et, et, et fuldstændig rigtigt, hvad Karen siger. Det er sådan lidt fiktivt, fordi vi tror, vi har kontrol over det her. Det har vi ikke, for de fleste af os går ikke ind og ændrer på de der indstillinger, der er det er noget der, hvor der er en politisk, reelt politisk kamp mellem højre og venstre side, som vi ikke ser ellers på så mange andre ting på det digitale. Jeg vil gerne vende os om mod det liv, det demokratiske liv, de her platforme egentlig giver os. Fordi vi er jo kommet hinanden tættere på hinanden på nogle måder, og længere fra hinanden på andre måder via de her sociale platforme. Og der er også en sikkerhedskomponent, en ret vigtig sikkerhedspolitisk komponent i det her. Vi har set en digital asymmetrisk konfliktoptræbning. Det er sådan et pænt ord for at sige, at Rusland blander sig i vores demokratiske anlægner, men også andre blander sig. Der bliver pustet til konflikt, der bliver pustet til splittelse, der er forstyrrelser i de demokratiske valghandlinger. Men platformene selv genererer også splittelse ved valg af det stof, der bliver promoveret. Så altså man, man ser fra Facebook og andre sociale platforme, at man... Favoriserer det stof, som genererer interaktioner. Det er typisk det stof, som splitter os. Er vi naive i Europa, eller er vi gode nok til at håndtere den her tidsalder? Tænker du? Hvad tænker du, Krist? Ja, vi har, vi har i hvert fald været naive øh, og været for dårligt til at øh, øh, regulere det her. Og igen, det er jo også kampen lidt mellem, hvad der er samfundsinteresser og hvad der er kommersielle interesser. Det er helt naturligt, at platformene vælger, øh, hvad der gavner dem økonomisk, fordi det er jo det, de sætter i verden for. Øh, men så må vi, som, har, øh, som er politikere og dermed har retten til også at komme med lovgivning, øh, gå ind og regulere på det, hvis vi er utilfredse. Jeg synes ikke, det fungerer godt nok øh, i dag, som, øh, som det er. Vi skal være øh, varsomme med, hvad der sker med vores demokrati, både i forhold til, at, at vi bliver splittet mere, fordi at, at folk har nogle meget hæftige diskussioner, men også med den her udenlandske indblanding i, i valg. Jeg, jeg ved ikke, hvad løsningen er. Jeg ved bare, at den måde, det fungerer på i dag, ikke er optimalt, og vi har virkelig brug for at være opmærksom på det. Kan altså vi ser jo både e vi ser øh, desinformation, vi ser alle mulige fake news historier, øh, og det er jo én ting, men det der med, at platformene selv styres af de her algoritmer, som promoverer det splittende stof, hvad gør det ved det europæiske demokrati, tror du? Det gør, at vores debat bliver mere polariseret, at vi ser ting, vi enten er meget enige i, eller at vi er meget uenige i det. Og så er der også en anden mekanik i forhold til debatten, når den er online, end når den er på de mere traditionelle medier. Hvis du øh, har en nyhed ude, som viser sig at være usand, jamen, så kan det godt være, at du går ind og modbeviser den i en anden nyhed. Men hvis du samtidig kan sørge for, at folk primært ser det falske, jamen, så er det fint nok, at du har modbevist, at det ikke passede, men usandheden kommer til at fortsætte med at leve. Og det handler ikke længere om at, Altså, det handler ikke kun om at få lov til at sige din mening, men også om at få lov til at blive hørt visse synspunkter og visse nyheder bliver simpelthen druknet i andre historier og anden information, hvor man bruger noget af mekanikken i den digitale dialog til at få lukket ned for nogle synspunkter. For mig så er det her med forretningsmodellerne er, er virkelig essentielt at man får set på det, men også at man giver brugerne en reel mulighed for at vælge noget andet. Og hvis man fra europæisk side går ind og siger til platformene, at vi vil gerne have mulighed for, at man kan vælge, hvordan det er, man gerne vil blive præsenteret for indholdet, så mener jeg ikke, at platformene skal være den, der får lov til at bestemme de tre muligheder, du vælger imellem. Fordi så tror jeg, at den, der tjener deres forretningsinteresser bedst, er den, der er mest attraktiv at bruge. Men jeg vil gerne have, at jeg kunne vælge et andet firma til at præsentere indholdet på de andre platforme, sådan så at jeg ved, at jeg ikke uh, kun er få information, der får mig til at blive bare lige fem minutter længere. Ja, fordi der er vel også et problem i, at politikere sidder og... og og har en indflydelse i, hvad man skal præsenteres for på sådan et digitalt medie eller hvad? Det er sådan. Jeg tror i hvert fald, man kan måske sammenligne det lidt med bankerne. Altså, vi har jo heller ikke, vi har en Nationalbank, men det er jo ikke en, der driver bankvirksomhed på den måde. Vi overlader det til private aktører, og det tror jeg måske kan være meget fornuftigt, men vi går også ind og laver benhård Regulering. Og hver gang at de finder på noget nyt, som vi synes er forkert, så går vi ind og regulerer på det. Og jeg tror, vi skal tænke på vores platforme på samme måde de store af dem. Og vi taler også i bankverden om systemiske banker, altså, som er helt afgørende for dem. Det gør vi også på platforme. Så jeg tror egentlig, at vi kan lære rigtig meget. Jeg tror, det er svært at sige det her, det skal være offentligt eget, men det skal være offentligt reguleret. Vi skal være lidt mere, vi skal turde og gå ind og regulere lidt mere øh, i forhold til det, øh, sådan at, at det fungerer på en måde, som, som gør, at vi kan, vi kan leve med det øh, i demokrati. Men når jeg bare siger, at jeg ikke rigtig ved, hvad der skal til nu, så er det, fordi det er jo også en balancegang. Altså, øh, fordi skal vi så sige til platformene, at de skal fjerne indhold, øh, som vi ikke kan lide. Øh, altså, øh, bare fordi vi ikke kan lide indholdet, det, altså, så den bliver også lidt svær i forhold til demokratiet og ytringsfriheden. Så der er nogle balancegange i det her. Jeg tror bare, vi bliver nødt til at forstå, at vi har en opgave i at regulere det. vi har reguleret det for dårligt til, fordi vi vil være bange for at gå ind og røre det, for det handler om ytringsfrihed. Vi bliver nødt til at forstå, at de spiller så stor en rolle i vores samfund, at de selvfølgelig også skal være underlagt en benhård regulering. Vi skal bare finde en balance i, hvordan vi så laver den benhård regulering. Her til sidst. Vi talte før om, hvad det var, vi skulle nå i det her årti. Hvis det nu er, at vi ved slutningen af 2029 øh, kan konstatere, at vi fra europæisk hold faktisk ikke rigtig har sat os igennem. Vi har ikke egentlig fået udfordret den konkurrence, der er fra USA og fra Kina, øh, og vi har lavet den her udvikling, som ligesom, kører over os. Hvad kunne I så frygte af, af den der nytårsaften i 2029, Karin? At vi har øh, en debat, som er meget sort-hvid, enten kan man lide Biden, eller også kan man lide Trump, og man hader dem, som ikke øh, er enige med en selv. At vi ikke har en, en åben dialog og en debat. At vi ikke har nogle muligheder for at vælge andre virksomheder, fordi at det er blevet så digitaliseret. At man har fået skabt monopoler, øh, fordi vi ikke har reguleret, hvordan konkurrencen skal være på det digitaliserede. Der vil være sådan borgerkrigslignende tilstanden, fordi at man ikke når at mødes og, og tale sammen og få skabt en dialog på hen midten. Jeg tror, jeg vil se det lidt mindre dystopisk, selvom man godt kan være bekymret for, at Karen kan have lidt ret i det her. Men prøv at høre, i, i, i USA der har de 10 gange flere private investeringer i kunstig intelligens, end vi har i Europa. Men det er penge, det kan vi gøre noget ved. Vi kan skaffe nogle penge, så vi også begynder at investere i det her. I Kina, der står, jeg tror det er 6 ud af 10 robotter, står på produktionsgulvene i kinesiske virksomheder. Jamen, det kan vi også gøre noget ved, ved at understøtte den udvikling, hvor europæiske virksomheder begynder at tage robotter ind og bruge dem, så man bedre kan klare sig. Så altså, når man skal lære det lidt ned, så er det ikke værre end som så. Hvis vi vil, så kan vi godt. Så jeg vælger at tro på, at når vi når frem til 2029, så har vi sørget for, at vi styrer, Udvikling mere, end den styrer os, så vi ikke behøver at være bekymret for, hvad der skal tales om i den nytårstal i 2029. Jeg troede, at spørgsmålet var, at hvis det gik galt, hvordan situationen så ville være. Ja, ja. Så det var derfor, dystopien ja. kom frem. <laughs> det er rigtigt. Men det er jo måske meget godt at have øhm, begge versioner, og så håber vi, at Biden og Trump stadigvæk er i liv til den tid. Og det er sikkert Kronprinsen der holder talen. Måske mest sandsynligt, det, ja. Mest sandsynligt. Øhm, og det var det, vi havde til jer i denne podcast om det digitale Europa i 20'erne. Tusind tak, fordi I var med. Christel Scheldemose, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, og Karen Mælger, medlem af Europaparlamentet for det radikale Venstre. Jeg hedder Anne sophie Allab, og podcasten Europa i 20'erne er produceret i samarbejde med Sunde Medier for Europaparlamentets kontor i Danmark.